Боляче було матері дивитися на мою цю першу дорослу працю. Одного разу, коли в нашій хаті було особливо голодно, я потай видобув із материнської схованки 23 карбованці. Все, чим багата була наша сім'я, і нічого не кажучи ні Таїсі, ні матері, пішов на Родакове. Тоді столицею України був Харків. Саме там я й вирішив пошукати щастя. Гроші я витратив на квиток. Здачі ледве вистачило на хлібину, оце й усе, що я мав, рушаючи в невідому дорогу. Мене не покидала думка, що ж я їстиму, коли закінчиться житня хлібина, яку я ховав за пазухою під бортом пальта. Так було зручно її пощипувати, щоб крехти, кидати до рота. Досі дивуюся, де бралися сили, щоб радіти пейзажам за вікном вагона. Але ж доволі виразно пригадую, як затріпотіло серце, коли я побачив схід сонця за березовим гаєм. Це була тільки мить, бо мій подяг одразу ж відкинув березняк посад себе. Проте вона, ця яскрава мить, запам'яталася на все життя. В душу підлітка зазирнула земна краса, і стало ясно, що світ не скрізь такий сірий, як на нашій шахті. Я ніколи не бачив беріз, тільки читав про них у книжках. У степах половецьких вони не ростуть. А тут північні красуні промайнули перед моїми очима освітлені червоним ранковим сонцем. Цілком точно пам'ятаю, що саме нагадали мені рожеві гілки. Голі дитячі руки, одразу ж після сну. Може, це й виглядає сентиментально, не знаю, але цей несподіваний мазок жив у мені десятиліттями і щось робив із моєю душею, щось таке, від чого людина стає духовно багатшою. Харків вразив мене грандіозністю і холодністю. Тут я зовсім був чужий, і мені також усі були чужі. Особливо я почав це відчувати тоді, коли останній окраєць родаківської хлібини був дощіпаний. Це діялося на провесні, сніг на вулицях уже розтанув, але холод ще не дозволяв прилягти десь на садовій лаві тішався тим, що мені випало побачити харківський пам'ятник Шевченкові. Він справив на мене дуже сильне враження. Це також іскорка краси, яка творить людину. Бездушні партійні святині, що виростають на вулицях і площах радянських міст, не з людської, а з державно-бюрократичної потреби, нічого доброго не творять у людській душі. Ось, наприклад, пам'ятник чекістам у Києві. Що він каже людському серцю? Якщо й каже, то зовсім не те, на що розраховували його автори і замовники Можна сказати так, які лицарі, такої пам'ятника заслужили Але ж пам'ятник Шевченкові, особливо Харківський, то є наріжний камінь у формуванні українського патріотизму На місто впала нічна темрява, Освітлення тоді було нещедре, зробилося холодно і незатишно Хотілося десь лягти, щоб відпочили зморені ноги. Адже ж до Харкова я прибув уранці, блукав по вулицях, не присівши й на мить. Годин чотирнадцять. Де вже не боліти ногам? Після тривалих роздумів сяйнула радісна думка. А чому б не заночувати на вокзалі? Там тепло і цілком безпечно. Але швидко виявилося, що моє відкриття мало істотну ваду. Воно спадало на думку кожному бідоласі, як найпростіший вихід зі скрути. Безпритульних у ті часи було дуже багато. Вечерній вокзал був ними переповнений, одразу же, як тільки починало темніти. Якби навіть працівники вокзалу були великими гуманістами, вони все одно мусили виганяти безпритульних. Треба хоч раз на день протерти вокзальну підлогу тирсою, бо як же інакше. Цією роботою прибиральники займаються майже цілу ніч. Пасажирів якось вони вимушені терпіти Переганяють туди й сюди А безпритульним тут не місце То де ж місце? Цього не знає ніхто Ні прибиральники, ні міліціонери, які з нами не церемонились Ні ми безпритульні З вокзалу я вийшов не сам На сходах мене у спину вправний кулак Ей, кореш, не біжи, куди поспішаєш? Все одно всі плацкартні місця зайняті Я озирнувся. Поруч мене, втягуючи голову в кутий піджачок на риб'ячому хутрі, дрижав від холоду хлопець, років 17. Всім своїм виглядом він намагався показати, що почувається вільним, незалежним і цілком дорослим.